Kelly Hold a Pireneusokban kettő. Kelly Winter megtorpant a vízmosás szélénél és átkémlelt a szemközti domboldalra. A hold ebben a percben bukkant ki a horizont mögül, ezüstös fényben fürdetve a lágyan fúvó széltől engedező fűcsomók közül kiemelkedő sziklatarajokat. Istenem! Sóhajtotta magában Kelly Winter, mintha egy sosem volt tenger hullámai dermedtek volna kővé. Hugo ott lihegett néhány méternyire mögötte. Jól hallotta az ihálását. Őt magát azonban még eltakarták a bokrok. Kelly hátrafordult, és csúfondárosan a szuszogás felé kiáltotta. Hey – Hé, Hugo, hó, jól vagy? – Egy fenét vagyok jól, lihegte Hugo, és a földre köpött. Belemet a szám, vagy bogár? Maradj ott, ahol vagy! Néhány másodpercnyi csend után megmozdultak mögötte a bokrok, mert alig, hanem azt jelentette, hogy Hugo támaszkodott valamelyiknek. Történt valami? Na, na, hogy történt! Várj egy kicsit! Kelly megvárta, amíg a holt teljes terjedelmében kibukkan a legmagasabb hegy mögül, akkor hátrafordult és ismét a bokrokra kiáltott. Most már jöhetsz? Hugo Löblan hátán a terebélyes málházsákkal kivonszolta magát a vízmosás partjára. Meghökkent, amint ott látta Kellit a felkelő óriási holtányér közepében. Mintha a lány a levegőbe lebegett volna. Lábai alig érintették a talajt, s ahogy széttárt karral, közvetlenül a vízmosás szélén állt, fényben fürdő tündérkirárnőre emlékeztetett. Löblan megtorpant, és lecsúsztatta a podgyászt a hátáról. – Dramaturgiai érzéked aztán van, – dicsérte a lányt, a fejét csóvágatva. – Te rendelted ide a teli holdat, vagy magától jött? – Természetesen én rendeltem, – nevetett a lány. – Mit szólsz hozzá? – Gyere egy kicsit idén, mert belecsúszol a vízmosásba. – Próza, próza, próza – viháncolta a lány pajkosan, odaintva a holdnak. – Ezen az éjszakán senki sem csúszhat holmi vízmosásba – – Ezen az éjszakán eltűnik a gravitáció. Érzem, hogy lebegek. Te nem érzed? – Nem – mondta Löblan a málhára pislogva. – Bár most, hogy megszabadultam a sátortól, mintha valóban könnyebben érezném magam. Olyannyira, hogy nincs is kedvem menni. A lány elépett a vízmosástól, és átkarolta a fiú vállát. – Boldog vagy? – Persze – mondta Hugo. – Most, hogy ledobtam a cuccot a földre – a lány játékosan oldalba jutott majd eltaszította magától. – Te piszok! Csak azt akartam hallani tőled, hogy örülsz ennek az egésznek! Az egész ezúttal azt jelentette, hogy végre rászánta magát a nagy kalandra. A kirándulásra és arra, hogy ezt a hetet együtt töltsék, Egy sátorban és egy ágyban, ha a felfújható matracokat egyáltalán ágynak lehet nevezni. A hold közben egyre feljebb kapaszkodott az égen. Sugarai már-már égették a tara sziklákat. Kelly a keblére szorította a kezét, és mélyet sóhajtott. – Hát nem gyönyörű? – Az, – ismerte Hugo löblám. – Valóban gyönyörű. – Jártal már máskor is a pireneusokban? – Csak egyszer, – mondta löblám, – egészen kicsi koromban. A nagybátyám hozott magával egy kirándulásra. Őszintén szólva nem sokra emlékszem. Tehenek körül sündörögtünk, friss tejet ittunk, és megkergettek bennünket a kutyák. Ilyesmi. Én mindig is ide vágytam, ragyogott a lány szemem. Annapolisban jártam iskolában, és egyszer a kezembe került egy könyv a pireneusokról. Megesküdtem magamnak, hogy ha megnövök, eljövök ide. Most itt vagyok. Mit szólsz hozzá? A fiú kinyújtotta a karját, és magához szorította a lány. Jó, hogy itt vagy. Öt percbe is beletelt, amíg szétváltak egymástól. Kelly kibontakozott a fiú öleléséből, és levegő után kapkodva megrázta a fejét. Hű, ezt ne csináld még egyszer, csak ha már ágyban vagyunk, oké? Okay? Oké, okay, mondta reketten löblom. Tovább megyünk? Bízott benne, hogy a lány azt mondja, nem. Mi értelme lenne órákig csatangolni a vízmosások között csak azért, hogy eljussanak arra a pontra, amelyet még Párizsban karikáztak be maguknak? Ez egyik hely olyan, mint a másik, majd holnap odaérnek. – Akarod, hogy tovább menjünk? – kérdezte a lány. – Te akarod? – Nem az a fontos, hogy én mit akarok, hanem az, hogy ragaszkodjunk-e az úti tervünkhöz. Löblan először vette magának a bátorságot, hogy kezdeményezőn lépjen fel. Ne ragaszkodjunk. Helyes mondta a lány. Akkor nem ragaszkodunk hozzá. Löblan megmaszírozta a karját. Ez annyit jelent, hogy ma éjszakára megszabadultam a cipeléstől? De nem a munkától, bögte oldalba a lány. Itt fogjuk felverni a sátrunkat, úgy, hogy a nyílása egyenesen a holdra nézzen. Ki akarok ülni a sátor elé és bámulni a holdat? Remélem nem vagy holdkoros, kérdezte löblam. Félsz, hogy felmászom a kőtarajokra? Csak engem ne cibáj magaddal. Hát nem gyönyörű itt, kérdezte a karját kitárban másodszor is a lány. Esküszöm, ez a legbékésebb hely a világon. Ti európaiak nem is tudjátok elképzelni, mennyi veszély leselkedik az emberre odaát. – Itt szinte a bőrömön érzem a békét és a biztonságot. – A fiúhoz hajolt és megcsókolta. Egyikük sem vette észre a kis, fekete árnyékot, ami átsuhant a kőtarajok között. Lögó Löblan hamar felvert a sátrat, hiszen volt benne gyakorlata elég. A Pireneusokban nem jár gyermekkora óta az igaz, Olaszországban azonban gyakran megfordult a haverokkal. Végig kempingezte az egész csizmát vidám nyári kalandokra vadászva. Ez aztán valami dicsérte a lány, csípőretet kézzel. Mintha világ életedben ezt csináltad volna Ha cserkészeknél tanultam mondta Löblan, ami végül is igaz volt. Fújt fel a matracokat! Fújom, hercegnem! Mivel nem volt pumpájuk, csak úgy tüdőből fújta. A lány egyszer úgy bökte oldalba fúvás közben a könyökével, hogy majd lenyelte a fúvókát. Nehogy tönkreted magad itt nekem! Löblan ezt a lányban, hogy sohasem mondott illetlen szavakat, még csak célzásokat sem tett arra, hogy mi lenne, ha ágyba bújnának. Látszólag ártatlan megjegyzései felett azonban ott levegett valami, amiről Leblannak fogalma sem volt micsoda, mégis folyton folyvást begerjedt tőle. Amíg Leblan a matracokkal foglalatoskodott, Kelly Winter kiúlt a vízmosás szélére és a holdat bámulta. Közben egyre azon jártatta az agyát, vajon jól teszi, amit tesz. Mert hogy meg fogja csalni Don't, ahhoz kétség sem férhet. Itt van ez az aranyos fiú, kissé földhöz ragadt az igaz, amolyan európai másodosztály, mégis mindene megvan ahhoz, hogy boldoggá tegye erre a hétre. Don meg csak foglalkozzék az űrös ügyeivel, és szárja össze magát. Leblanc fújtatása abban maradt a sátorban. Kelly hátrafordult, és egyetlen mozdulattal elhessen tette lelkiismeret furdaláshoz hasonló gondolatait. Kész? Mindkettő. Akkor jöhet a kávé és a vacsora? A kávét ő főzte a kis spiritusz főzőn, a konzerveket Hugo bontogatta fel. My is kész? kérdezte a fiú. És kecsöpött, Arról meg ne feledkezz! Hugo elvigyorodott. Az a tréfás rajz jutott az eszébe, amelyet egy, csak férfiak számára megjelenő lapban látott azzal kapcsolatban, hogy mi mindenrekenik kenik az amerikai lányok a kecsöpöt. Ettek néhány szendvicset, majd Le Blanc kibontotta az egyik bort, amit oda lent vettek a butikban. Jó minőségű bor volt, nem közönséges asztali. Már az első kortyok után érezte, hogy meglódulnának tőle a gondolatai, mintha lejtőre kerültek volna. A lány egyetlen hajtásra kiítt a poharát. Löblan figyelmeztetni akarta, hogy csak vigyázat, ezekkel a nehéz borokkal csinyán kell bánni, aztán mégsem szólt semmit. Nem akarta elrontani a lány örömét, azon kívül meg mit egy kis könnyű részegség. Ő maga csak óvatosan kortyolgatott, a lány azonban négy csúrdútig töltött pohárral lenyomott alig tíz perc alatt. Amikor felállt, egészen picit meg is tántorodott. – Táncolni való kedvem van, – mondta felemelve a karját. – Zene nélkül? – kérdezte Löblan. – Zene nélkül, – bólintott komolyan a lány. – És egyedül. – Csak rajta, – bíztatta Löblan. – Én leszek a közönség. A lány, mintha csak előlegezett tapsot köszönt volna meg, meghajolt, és két jókora ugrással kipenderült a vízmosás szévére. Míg a levegőben úszott, amikor Löblan már megállapította, hogy profi van dolga. Soha nem beszélt ugyanról, hogy táncolni tanult, igaz, nem is kérdezte. Mozdulatai gyakorlatról és szakértelemről árulkodtak. Löblan csak akkor ébredt rá, hogy ez a tánc több egyszerű baletnél, amikor a lány először a zubbonyát csúsztatta le magáról, majd egy könnyed fordulat után a nadrágjából is kibújt. Mire Leblom felúcsodott, már csak melltartó és bugyi volt rajta. Hugo Leblanc megtörölte a homlokát. Arra gondolt, hogy ezt a táncot meg kellene jegyeznie, éljen be kellene vésnie a recehártyájába, hogy majd száz éves, bottaljáró aggastyán korában is visszatudjon emlékezni minden mozzanatára. A lány megszabadult két utolsó ruhadarabjától is. Sziluettjét magukba szívták az csugarak szürkére színezve a bőrét. Löblan úgy érezte, nem is a valóság, amit lát. A lány nem húsból, hanem ezüstből van, mint a középkori kupákra kalapált női aktok. Kelly megtorpant, és Löblan felé nyújtotta a karját. Gyere ide hozzám! Löblan felpattant, és odafutott a lányhoz. Az csak az hegyét kínálta oda neki, de ez is elég volt ahhoz, hogy minden porcikáját elöntse a vágy. Magához akarta vonni a mezítelen testet, a lány azonban eltolta magához. – A holdfényben akarom. – Hogy? – Hozd ki a matracokat a holdfényre, kérlek. Löblan sóhajtott és megfordult. Olyan gyorsan cipelte ki a matracokat a keskeny ajtón, hogy maga is megkökkent tőle. Mindezen közben még a nadrágjától, a cipőjétől és egyéb ruhadarabjaitól is megszabadult, sőt, a lepedőket és a takarókat is ráterítette a matracokra. A lány behuny szemmel ismét felé nyújtotta a karját. – Gyorsan akarom, gyorsan, gyorsan! – Löblan felkapta a lányt, és bár kicsi nehezebb volt, mint gondolta, elvitta a matracokig, és gyengéden rájuk fektette. – Sajnálom, Dom, igazán sajnálom! – suttogta a lány, amikor hugó Löblam ránehezedett. A vízmosás szélénél, mintha apró lábak dobogtak volna. Jóval később, a hold ekkor már egészen fentbolyongott az égi mezőkön, a lány megborzongott húgó karjai között. – Fázom! – nyöszörögte nyűgösen. – Melegíts egy kicsit! Löblan még közelebb húzta magához, és meg is simogatta. Kelly megrázkódott tőle, és összegömbölyödött mint egy sündisznó. – Még most is fázom! – Akarod, hogy egy kis melegséget akarok? – mondta ingerülten a lány. Maga se értette, mi van vele, hiszen elégedetnek kellene lennie. Jól lakottam. Ehelyett azt érezte, hogy furcsa, aggódó gyanakvás kúszik fel a torkán, és keserű ízzel tölti meg a száját. – Don – gondolta egyre növekvő ingerültséggel – is Don lehet. Még itt sem hagy békén. Mi a francért kellett neked a világ végére menned? Ha nem mentél volna el… – Libabőrös a karod – mondta Hugo – te tényleg fázol. – Mit gondoltál, a hülyesség beszél belőlem? – kérdezte majd, hogy nem gorombán. – Inkább a bor, – gondolta löblan, de nem szólt semmit. – Csak is a bortól lehet. Az alkoholnak ilyen a hatása. Előbb melegít, mint a kiszakadtak volna a pokol kapui, aztán meg a tél hidegét fújja rád. A lány lerúgta magáról a takarót, és immár barátságtalanul nézett a holdra. – Talán tőle van, – mondta vádlón. – Micsoda? – kérdezte Löblan. – Hát a hideg. Tábortüzet akarok? Löblan meghokkent. – Micsodát? – Jól hallottad. Rakjál tábortüzet, hogy melegedhessek. Különben is csodaromantikus. Nem mondta, csak gondolta, hogy Don az bizonyára mestere a készítésnek. Amikor a sziklácsességben csatangoltak, nem múlt el éjszaka, hogy tüzet megújtottak volna. – Te jó Isten! – harapott az zajkába. Mi a szart keresek én itt ezzel a másodosztályú európaival? Löblan megcsóválta a fejét, és két nagy nyeléssel leküdte a torkán a felnyomakodó tiltakozást. Fene, vigyel, ilyenek ezek az amerikai lányok. Zabálják a hülye kecsöpüket, miközben ugráltatják a pasasukat. Honnan a fenéből varázsoljon elő neki egy távoltüzet? Másrésztől viszont első osztályú áru nem csalódott benne. Jó lenne, ha ez a kaland még sokáig eltartana. Erre felé nem igen van száraz fa, magyarázta kicsit később békülékenyen. Hát keres, én is segítek, tette aztán hozzá a lány, megsimogatva a fiú karját. Löblan sóhajtott és kimászott a takaró alól. Az éjszakai szellő megborzongtatta a bőrét. Tényleg hideg van, ismerte el magában különben is azt mondják, hogy a nőknek rosszabb a vérkeringésük. Azért van annyi hideg lábú csaj. Ne fene, majd összehozok neki valami kis tüzet. Felállt, és magára húzta a nadrágját. Igenis, hercegnőm, szalutált mosolyogva. Kívánságot parancs! Akárhonnan is, de hozok néhány faágat. A lány megkönnyebbült, mintha a sugarak felszippantották volna az ingerültségét. Megyek én is, de erre, én, arra, mutatott körbe Löblan. De csak száraz fát keres, Nedvesen nem megyünk semmire. Nekem magyarázol, gondolta a lány lebigyeztve az ajkát. De megtanított, hogy milyen fajú a tűzrakáshoz. Amikor löblam beleveszett a hódfénybe, ő is eltávolodott a sátortól. Alig ment, vagy tizenöt-húsz lépést, már is belebotlott egy göcsörtös, szárazágba, lehajolt és a hóna alá csapta. Olyan ág volt, amilyen ellen még Donnak sem lehetett kifogása. Így, ni, sohajtotta. Gyerünk tovább. Öt perc alatt sikerült egy ülnyi, kisebb-nagyobb ágat összegyűjtenie. Mire visszatért a sátorhoz, Löblan már a tűzgyűjtással foglalatoskodott. Apró gúlába rakta a faágokat, és újságpapírból sodott rudacskát tartott a gúla alá. Kelly ledobálta az ágait, majd felmérte a helyzetet. Amit a fiú csinált meg sem közelítette ugyan Don mesteri gulláját, de meg fog gyulladni, az biztos. Csak még több fa kellene. Amit ketten összeszedtek, az egy óráig sem fog égni. Nos, haladok, biztosította Löblam, térdeléséből felnézve rá. Azonnal belekap a fába. Hozzak még egy adagot? Ez is elég lesz. Nem lesz elég. Oldalra fordította a fejét ha meglebbent volna valami a vízmosás szélén. Esküdni mert volna rá, hogy árnyék suhant át a fűcsomók felett. – Vannak erre errefelé vadállatok? tette fel a felesleges kérdést. – Persze, hogy vannak, mondta meg a vállát a fiú, miközben elégedetten felmordult. A papír lángja végre belekapott a fába. – Milyenek? A fiú felnevetett. – Ne félj, nem fognak megenni. Jobban tartanak tőled, mint te tőlük. Mégis milyen állatok vannak erre? Például kecskék, mondta Löblom. Aztán rókák, esetleg egy-egy pireneusi farkas is, bár egyesek szerint az már kihalt. Más nincs? Löblom bizonytalanul széttárta a karját. Őszintén szólva, nem sokat konyítok az állatokhoz. Arra azért mérgetvehetsz, hogy olyan, amelyiktől félned kellene, nincs a pireneusokban. Oké. Biccentet megnyugodva a lány. Hozok még néhány ágat. Hirtelen felkapta a fejét, mintha dobolást hallott volna, mintha apró dobokat vert volna valaki, vagy mintha apró lábak dobogtak volna a száraz földön. Hallod? Löblom felkapta a fejét. Mit? Mintha... nem is tudom. Talán mintha törpék dobolnának. Biztosan a kicsik, mondta Löblom. A lány megtorpant. Kik? Kicsik. Tündérek vagy mi a fene? Valami Pireneusi legenda. Apró emberkékről. Olyanok, mint Walt Disney törpéi. Mit csinálnak erre felé? Löblan elvigyorodott. Ember tesznek. Micsoda? Csak hülyéskedek, visszakozott Löblan. Bár a nagybácsikám valóban ezzel ijesztgetett bennünket. A Pireneusi törpék emberevők. Bizonyám. Hol töltekor jönnek elő? Hugo! Löblan egy ágat dobott a lassan fellobbanó tűzre és a lányra nézett. Mi van? Mikor jönnek elő? A törpék. Hol töltekor? Meg akarsz ijeszteni? Löblan a melkas elé kapta a kezét. Megijeszteni? Eszemben sincs. Csak mondtam. Tudod, milyen éjszaka ez a mai? Löblan a lányra kacsintott. Hogy ne tudnám, a boldogság éjszakája. Hol tölte van? Mondta a lány. Éppen hol tölte? Nem tudod, szoktak a piréneusi törpék dobolni? Fogalmam sincs róla, rázta meg a fejét Löblöm. Nem vagyok szakértő. Megyek, mondta a lány. Ha nem jönnék vissza, elraboltak a törpék, és hozzáadtak a királyfiukhoz. Én leszek az új törpedinnasztia szülőanyja. Báj, báj, hófehérke! Fordult a tűz felé Löblan. A lány eltűnt a hol sugarak mögött. Löblan a tűzbe bámult, majd felkapta a fejét. Mint a furcsa dobolásféle hangot hallott volna, s árnyékok futottak át a vízmosás partján. Felegyenesedett, és kezébe szorított egy parázsló végű ágat. Eli, amikor már eléggé eltávolodott a sátortól, megállt és csípőre tette a kezét. Bár a pireneusi táj most is gyönyörű volt, mint órákkal ezelőtt, nem tudta megnyugtatni a lelkét. Hajlamos volt azt hinni, hogy a furcsa hangok lelki ismeretének a hangjai, és arra figyelmeztetik, hogy eddig és ne tovább. Hagyja a fenébe hugó löblant, takarodjon vissza Párizsba. Történt, ami történt, nem muszáj elmondani a donnak, viszont azonnal véget kell vetnie a kalandnak. A fiú a végén még komolyan gondolja a dolgokat, és nem lesz problémamentes a tőle. Lehajolt, felvett egy száraz faágat. egy egye fene, csináljuk végig ezt az éjszakát, aztán majd meglátjuk. Amikor visszatért az ágakkal a sátorhoz, a tűz hívogatóan parázslott felfelé, löblant viszont nem látta sehol. – Ahó! – kiáltotta a sátor felé. Megjöttem! Löblan azonban nem mászott ki belőle. Kelli ledobta a tűz mellé az ágakat, aztán megkopogtatta a sátor oldalát. Csak nem bújtál be a takaró alá. Kifelé, ha mondom, felbontunk egy üvegbort, és félrehúzta a ponyvát. A két matrac szorosan egymás mellett hevert. A takarók eligazítva rajtuk. Löblan azonban nem volt a takarók alatt. Biztos ágakat gyűjt, sóhajtotta a lány. Azt tudnám, mi a fenéért, hiszen mindjárt itt a reggel. Úgy érezte, nehéz kőfalként dőlt rá a fáradtság. A homályosodni kezdett, és akkora ásítás tölt ki belőle, hogy az már illetlenségnek tetszett. Letelepedett a tűz mellő, és rádobott egy vastag ágat. A fenébe is mi az ördögért kellett húgott rábeszélnie, hogy rakjon tüzet. Jobb lett volna összegömbölyödni a takaró alatt és aludni. Vigyen el a dögvész, Don! emiattad van az egész. Felhúzta a térdét, megnézte az óráját, majd a térdére hajtotta a fejét. Arra riadt, hogy mintha közeledne felé valaki. Kinyitotta a szemét, és meg is pillantott egy kontúrtalan árnyat, amint a tűz felé libbent a fűcsomók tetején. Riadtan a karórájára pislantott, aztán ideges nyögés szakadt ki Úr Úristen, hiszen fél órája múlt, hogy a térdére hajtotta a fejét. Az árnyék eltűnt. Akármi is volt, beleolvadt az éjszakába. Kelly ismét ott érezte szájában a rossz kedv keserű ízét. Mi a fene történhetett ezzel a fickóval? Még ha minden dolgát elintézte is a szabadban, az sem tarthat ennyi ideig. Felállt, és kicsit ijedt, kicsit bátortalan hangon szólongatni kezdte löblant. – Hol a fenébe vagy már, Hugo? Elég lesz a fából, hiszen mindjárt itt a reggel. Nem mozdult semmi, csak a szellő futott végig a vízmosás partján, meglengedve a fűszálakat. Kelly Winterre ebben a pillanatban rátört a felismerés, hogy csúful becsapták. Ez a rohadék, ez a kis szemét, felcipelte ide a pireneusokba, lefeküdt vele, órákon keresztül más sem csinált, mint, mint majd, majd lelécelt. Megkapta, amit akart, aztán elhúzott. Ez a kis másodosztályú csigazabáló. Elöntötte a szemét a szégyen könnye, de már ugyanabban a másodpercben rá is döbbent, hogy ostobaság, amire gondol. Mi a fenéért nézelt volna le Leblanc, amikor előttük állt még egy hosszú hét. És különben is itt vannak a cuccai, mert mindent, a sátrat és a matracokat is beleértve Löblan szerzett be. Beleölt jó néhány száz frankot a kirándulásba, csak nem hagyja veszni az egészet, nem tűnik logikusnak, még akkor sem, ha fel is tételezi, hogy löblannak valamiért elegelet belőle. De miért? Te jóságoség, miért? Hugo, hol a fenébe mászkálsz? Kelly érezte, hogy fázik. Nagyon fázik. Berohant a sátorba, becsavarta magát egy pokrócba, és ismét visszasétált a tűz mellé. Előbb-utóbb jönnie kell. Csak nem lett rosszul, vagy micsoda... Hallott férfiakról, akik aközben vagy azután kaptak infarktust. Amilyen hülye szerencsém van, nyert egy nagyot, én is kifogtam egy infartusos franciát. Arra már gondolni sem, mert miféle következményei lehetnek egy ilyesfajta halálesetnek. Visszament a sátorba, és a matracokra dőlt. Szerencsére hamarosan megvírad. Akkor majd körbejárja a környéket, és megpróbál rábukkanni. Akár életben van, akár meghalt. Majd, ha megtalálta, ráér eltöprengeni rajta, mit kezdjen vele. Úgy hasadt meg a sátor oldala, mint az ég kárpítja, ha villámok szaggatják. Szürke gyerekkéz nyújt be a hasítékon, és a hajába markolt. Kelly még sikoltani is elfelejtett a rémülettől, amikor pedig már sikoltott volna, nem jött ki hang a torkán. Valaki elmarkolta a nyakát, és szorította, szorította, mintha össze akarná préselni. Védekezőn felkapta a kezét, és kézillel támadója karjára vágott. Halk recsenést hallott, mint amikor csontörik, de nem hangzott fel fájdalom kiáltás a recsenés nyomán. Annyira meglepődött tőle, hogy néhány másodpercre abba hagyta a vagdalkozást. Ez lett a veszte. Kellemetlen hidegséget érzett a nyakán, és belehullott az éjszaka fekete tengerébe. Amikor felébredt, hasogatott a feje, és kibírhatatlan szomjúság gyötörte. Azt hitte, összeomlott sátruk alatt fekszik, azért nem látja a teli holdat. Kinyújtotta a kezét, hogy megpróbálja kiásni magát a sátor romjai alól, de akármerre is tapogatott, csak a levegőt érték az ujjai. Úristen, úristen, úristen, zakatoltak benne a szavak. Hol vagyok, hol vagyok, hol vagyok? Lehet, hogy meghaltam és a túlvilágon? Lehet, hogy ez a pokol? Homlokához kapta a tenyerét, Hogy hűsítse a már-már tűrhetetlennek érzett lázat. Inni akarok, vizet akarok, Követelték fejében a gondolatok. Akárhol is vagyok, inni akarok. Órája világító számlapjára nézett. Kettő múlt tíz perccel. De milyen kettő, édes Istenem? Délután kettő, éjszaka kettő. Egyáltalán melyik nap, melyik két órája? Mivel nem mozdult semmi a közelében, úgy gondolta, bárkik is támadtak rájuk, már nincsenek itt. Akkor hol vannak? Hol vannak? Hol vannak? Éppen negyed órájába telt, amíg annyira összeszedte magát, hogy megpróbálkozhatott felállni. Addigra az is kiderült, hogy a sötét nem is annyira sötét, mint amilyennek kezdetben hitte. Valahonnan a feje fölül halvány sugarak szivárogtak le hozzá. A sejtelmes szürkületi fénynél megállapította, hogy jókora barlangba vagy gödörbe került, és a körülötte emelkedő sziklafalakról csorog a talajra. Úgy vetette magát a tisztának látszó cseppekre, mint a partot ért hajó törött. Addig nyalta, szopogatta a sziklafalakat, amíg azt nem érezte, hogy nagy igyekezetében kidörzsölődik a nyelve. Szerencsére sikerült annyi vízhez jutnia, hogy ne kínozza a kibírhatatlan szomjuság. A barlang vagy szakadék távolabbi végében sziklapat félét pillantott meg, amelyen mintha feküdt volna valaki. Kelly megtorpant és megtörölgette az arcát. Lehajolt és felemelt lába mellől egy nagyságú követ, amelybe óvatlanul már többször is belerugott. Tenyerébe szorította és a falhoz húzódott. – Lehet, hogy azok közül valaki, akik megtámadták – Egyelőre a világ minden kincséért sem merte volna feltenni magának a kérdést, hogy vajon kik lehettek a támadói, és mit akarhatnak tőle. Csak nem gondolkodni, csak nem mérlegelni, nem habozni, tolakodtak a fejében a gondolatok. Cselekedni, cselekedni, cselekedni. Tisztán érthetően törtek ki a szájából a szavak. Nem volt bennük sem ennyi izgalom, vagy félelem sem. – Van itt valaki? – önkéntelenül is a feje felé pillantott. A mennyezetem fűcsomók látszottak, a fény a csomók között lopakodott lefelé. – Nem szikla barlang, – magyarázta a lelkében valaki. – Föld van fölötted, és fűcsomók, beleestél valamibe. – Van itt valaki? – A kőpadon fekvő nem moccant. – Szobor, – állította a lelke mélyén egy hang. – Ember, – feleselt vele egy másik. Kelly magasra emelte a követ, és közelebb lépett a kőpadhoz. Már a fekvő fejét is látta, gondosan oldalra fésült, kezdte barna haját. Ember, mondta a hang győzedelem ittasan. mondtam, hogy ember. Hugo? Semmi válasz, semmi mozdulat. Hugo, te vagy az! A padon fekvő, mintha megmoccsant volna. Hová hoztál te? te! rávetette magát a férfira. Leejtette a követ, és öklével kezdte ütni a fekvő melkasát. – Hová hoztál, te átkozott, hová hoztál? Addig ütötte, amíg a férfi feje oldalra nem billent. Kelly felsikoltott. Hugo LeBlanc szemei olyan üvegesek voltak, mintha ablaküvegből csináltatott volna magának kontaktlencsét. Ekkor tűnt fel neki az is, hogy Hugo LeBlanc felsőtestét nem takarja semmi, egyedül a melkasa bal oldalán sötét lett valami. Kelly azt hitte kendő, vagy sapka, és öntudatlanul is oda kapott. Torkáva fagyott a rémület sikója, amikor rádöbbent, hogy az, amit csapkának nézett, vérmaszatos szélű, sötét lyuk. Úgy csusszant be rajta az ökle, mintha sötét fiókba dugta volna. Oda, ahol hugó löblan szívének kellett volna lennie. De nem volt ott semmi, csak a nagy üresség.